Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقووا الله فقد قاتله ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء وتقوم الله الذي تساءلون به والأرحم إنّمّ الله كان عليكم رقيباً يا أيّها الذين آمنوا تقوّل الله وقولوا كولاً صديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عُظِيمًا أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَسْلَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَكَيْرُ الْحَدِيَّةِ مُحَمَدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَلِيهِ وَصَلَّى اللهُ عليه Wa syar'al umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar A'adhani allahu wa iyaakum minal nar Ma'ashiral muslimin wal muslimat Saudara-saudaraku sekalian Para orang tua kami yang kami hormati dan kepada para ibu-ibu dan kaum wanita yang kami muliakan, alhamdulillah, wshukurullahi jalla wa ala, itulah kalimat yang sepantasnya untuk senantiasa kita perhadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Taala yang maha sempurna. Dalam segala nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang menciptakan kita semua. Lalu tidak menyanyiakan kita. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala setelah menciptakan kita. Memberikan kepada kita berbagai fasilitas yang kita butuhkan. Dalam kehidupan kita di dunia ini Baik Kehidupan kita Secara luas Iaitu dalam Bernegara Ataupun kehidupan kita Dalam lingkup yang kecil Dalam rumah tangga Atau kehidupan kita sendiri Semua Tidak ada yang disiasiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya diberi fasilitas yang kita butuhkan. Oleh karena itu, semua itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib bagi kita semua untuk mensyukurinya. Oleh karena itu, kita senantiasa mengucapkan Alhamdulillah, Wasyukro Allah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala dan syukur kita yang setinggi tingginya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita salah satu doa yang sangat baik untuk kita selalu mengulang-ulanginya baik di pagi hari ataupun di petang hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk mengucapkan alhamdulillah Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala ketika kita masuk di waktu pagi asbahtu ala fitratil Islam Wa ala kalimatil ikhlas. Wa, wa ala dininan ladhi. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketika aku masuki di waktu pagi. Atau di waktu sore amsaitu. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin. Atau bi ahadin min khalqik. Faminka wahdaka la lak Falaka alhamdu wa laka syukur. Itu doa dari hadis yang disohhikan oleh sebagian para ulama. Ya Allah, aku telah memasuki waktu pagi. Tidak ada satupun nikmat yang Engkau berikan atau nikmat melalui salah satu dari makhlukmu, Ya Allah. Famingka wahdak melainkan itu murni dari engkau semata. La syari kalak tidak ada serikat bagimu. Falak alhamdulillah kasyukur. Maka untukmu ya Allah hanya kepadamu segala puji-pujian itu dan syukur yang setinggi tingginya. Namp di waktu sore kita mengucapkan Allahumma ma'amsabi bid naimatin min naimatin atau bi ahdin min halqi. Faminkah wahdahkalah syarikalah falakah alhamdulillah kashyukur. Ya Allah aku memasuki di waktu sore tidak ada satupun nikmat darimu atau melalui makhlukmu ya Allah malaikat itu murni dari Engkau yang tidak ada serikat bagimu ya Allah dan hanya kepadamu segala puji-pujian dan syukur. Maka barakalauhikum sepantasnya kita semua Kaum muslimin dan muslimat Untuk Membasahi lisannya dengan Syukur Mengucapkan Alhamdulillah wa syukurullah Segala puji hanya milik Allah dan syukur Yang setinggi-tingginya Kita curahkan Kita Curahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Termasuk pada malam yang berbahagia ini kita dianugerahkan oleh Allah taala nikmat yaitu nikmat untuk berjumpa bermajelis karena semata-mata menginginkan mencapai keridaan Allah karena murni perjumpaan pertemuan untuk mendapatkan mencapai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan khususnya pada malam ini adalah kita berkumpul dalam rangka kebaikan dalam mewujudkan syariat Allah Ta'ala yaitu akad nikah, perkawinan dua mempelai kaum laki-laki dan perempuan yang merupakan syariat Allah dan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita semua menghafalkan ayatnya di dalam Al-Quran Wahmin ayatih an khalak lakum min amfusikum azwajan li taskunu ilaiha wajala bainakum muwaddatun warahmah inna fi dzalikal ayyatin li qomiyya yaitu di antara tanda-tanda kebesaran Allah Allah ciptakan dari diri diri kalian sendiri yaitu istri-istri agar kalian berbahagia dengannya tinggal bersamanya dengan mawadda warahmah dengan kasih sayang sesungguhnya demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah liqaumi yatabakkarun <tongan> <tongan> bagi kaum yang mau berfikir nah maka ini adalah merupakan kebaikan yang wajib kita syukuri yaitu salah satu nikmat dari nikmat nikmat Allah Ta'ala Mempertemukan dua insan yang berbeda Dari kaum lelaki dan perempuan Untuk kemudian disatukan Menjadi sebuah kehidupan yang baru Dalam sebuah rumah tangga Yang semua itu tujuannya adalah Untuk menjaga Keturunan Bani Adam Untuk menjaga keturunan manusia Agar aktivitas mereka di muka bumi ini terus berlanjut sampai kepada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dan demikian pula tujuan yang paling utama dari semua itu adalah dalam beribadah kepada Allah untuk mencapai takwa Allah. Pertemuan dua insan yang berbeda ini agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keduanya untuk saling tolong menolong di dalam menegakkan agama Allah. Walhasil, ma'asyar muslimin, saya kembali bahwa kita semua tidak lepas dari nikmat Allah yang wajib kita selalu bersyukur dan memuji Allah taala. Tidak sebaliknya, yaitu kita kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita kufur terhadap nikmat Allah, kita pun jarang untuk memuji Allah. Subhanahu wa ta'ala Atau bahkan tidak pernah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Waliyadubillah Ma'asyarul muslimin wal muslimat Yang Saya muliakan dan semoga Kita semua Dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pembahasan kita pada malam ini Sebagaimana yang telah disampaikan tadi yaitu Terkait dengan Kedudukan solat di dalam syariatul islam dan bahaya meninggalkannya. Perkara yang kita semua telah mengetahui di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhumah yaitu tentang rukun-rukun Islam. Buniyal Islam ala khamsah. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqamissalah wa itai zakah wa saumi ramadan wa haji baitillahil haram bahwa islam itu dibangun di atas 5 asas Lima pondasi yang pertama syahadat la ilaha illallah wa anna dan rasulullah yang kedua menegakkan salat yang ketiga menunaikan zakat yang keempat berpuasa di bulan Ramadhan. Yang kelima berhaji bagi yang mampu. Ini istatatat ilahi sabila. Sebagaimana dalam riwayat yang lain. Barakallahu fikum. Maka di dalam hadis ini. Allah subhanahu wa ta'ala. Atau Nabi kita s.a.w. meletakkan posisi sholat. Pada posisi yang kedua dari lima rukun sholat. Ya, yang namanya rukun. Kita sudah paham semuanya. Kalau kita tinggalkan, maka pasti sesuatu itu tidak sah. Batal. Itu namanya rukun. Dan tidak bisa diganti, dijaber. kecuali harus didatangkan kembali. Tidak bisa diganti seperti ketika kita meninggalkan kewajiban dalam sholat, diganti dengan sujud sahwi. Tanpa harus melakukan kembali Kewajiban yang kita lupa Atau yang kita tinggalkan tadi Bisa diganti dengan sujud sahwi Cukup Beda dengan rukun Kalau rukun ditinggalkan Maka harus dilakukan kembali rukun tersebut Kemudian disusul dengan sujud sahwi Itu perbedaannya Sehingga Sholat adalah rukun dari rukun-rukun Islam ya Yang di sini menunjukkan betapa tingginya kedudukan solat di dalam syariat Islam. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan pada posisi kedua setelah syahada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ya. Syahada la ilaha illallah ini adalah kalimatut tauhid. Ya, yang kita dicipta oleh Allah semuanya karena sebab tauhid. Karena sebab kalimat itu. Bukan saja ciptaan manusia dan jin Tapi ciptaan seluruh alam semesta Tidak dicipta oleh Allah Melainkan karena kalimat La ilaha illallah Agar seluruh Makhluk yang dicipta oleh Allah Ini beribadah dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan khususnya manusia dan jin Dicipta oleh Allah Agar mereka mentauhidkan Allah Dan tidak mempersyadikatkan Allah Dengan sesuatu apapun Ya, kemudian mentauhidkan Rasulullah, yaitu menyendirikan ikutan dia, ikutan kita kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kita berislam, sehingga dua kalimat ini menjadi ukuran bagi orang yang mau masuk Islam harus mengucapkan dua kalimat ini sebelum yang lainnya. Sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum zakat, sebelum haji, dan sebelum hukum-hukum amalan-amalan syariat yang lainnya. Ini menunjukkan apa? Bahawa kalimat dari lima rukun Islam yang pertama ini asas dari segala asas. Pondasi dari segala pondasi. Ukurannya dua kalimat syahadah ini. Mau masuk Islam orang kafir harus mengucapkan ini. Barakallahu fikum. Dan... Kalau dia hanya dengan hati dan tidak mau mengucapkan. Maka tidak sah keislamannya. Dia harus melafatkan. La ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Baru dia sah masuk islam. Baru berlaku padanya. Kewajiban-kewajiban syariat-syariat yang lainnya. Dari sholat, zakat, puasa haji dan lain-lain. Perhatikan maasyarul Muslimin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan yang kedua dari asas-asasnya Islam ini tadi adalah solat, adalah solat. Ini dalil bahawa kedudukan solat ini sangat agung dan sangat tinggi dalam Islam. Yang meninggalkannya itu sangat berbahaya, yang menjadikan dia keluar dari Islam menjadikan dia keluar dari Islam. Barakallahu fikum. Ya. Dalam hadis dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul amri al-Islam wa as-shalah wa zarwatu sanamihi al-jihad." Perhatikan, ini juga dalil yang kedua yang menunjukkan betapa tingginya kedudukan solat ini dalam syariatul Islam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulul Amri Al Islam, pimpinannya segala perkara itu Islam, agama Islam. Wa Amudhu as salat dan tiangnya Islam adalah solat. Tiangnya Islam adalah solat. Wa Dar Watusanami Al Jihad dan puncak dari amalan Islam itu adalah jihad. Pimpinannya segala perkara adalah Islam. Ya. Islam ini adalah yang menaungi segala perkara. Dalam hadis yang pertama tadi, Rasulullah memisalkannya seperti bangunan, buniyal Islam. Islam itu seperti bangunan. Ya, maka bangunan ini adalah Islam. Ya, Rasul Amri al-Islam wa Amruhu as-Solat dan tiangnya bangunan itu adalah solat. Tiangnya bangunan itu adalah solat. Jadi kita bisa bayangkan sebuah bangunan. Kalau tidak ada tiang, maka tidak akan mungkin bisa berdiri. Dindingnya lebih lebih atapnya, tidak mungkin. Dinding bisa berdiri tegak ditopang dengan apa? Tiang-tiang. Ya, tiang-tiang cor. Harus ada. Kalau yang bangun langsung dinding tanpa ada tiang, dengan mudah roboh. Ya. Sedikit saja yang menimpanya, itu dengan gampang mudah dia roboh dinding tersebut. Tapi ketika dia dilandasi dengan tiang-tiang Maka dia akan kokoh Dinding tersebut Lebih-lebih atap itu Dia akan bisa menaungi Segala apa yang ada di dalam bangunan itu Dan atap itu Juga tegak di atas apa? Tiang-tiang tersebut Tiang itulah sholat Kemudian dasarnya Asasnya pondasinya, Cakar ayamnya itu adalah dua kalimat syahada la ilaha illallah wa anna muhammad dan rasulullah. Coba betapa sempurnanya Islam ini. Dimisalkan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sebuah bangunan. Lalu rasulullah menjelaskan bahawa asas dari bangunan itu adalah kalimat la ilaha illallah wa anna muhammad dan rasulullah. Tiangnya adalah solat dan darwatu sanamihi aljihad. Puncak yang tertingginya dari bangunan itu adalah atap. Itulah jihad. Jihad, misabilillah. Maksudnya, jihad itu amalan yang sangat berat. Yang membutuhkan apa? Pengorbanan bukan harta, waktu saja. Pikiran, tapi mengorbankan jiwa raga. Mengorbankan roh. Ya, kematian. Oleh karena itu, diletakkan dia amalan yang tertinggi adalah jihad. Karena memang berat ya, Tidak mudah untuk melakukannya Orang-orang yang bisa Melegakkannya adalah Ketika asas pondasinya sudah kokoh Tiang-tiangnya kuat Ditambah dengan dinding-dindingnya Lalu Dia bisa menegakkan jihad Oleh karena itu para ulama menjelaskan Ma'asyur muslimin Orang-orang yang berjihad Kita lihat hasilnya tidak ada Bahkan kekalahan demi kekalahan Kenapa? Karena dia tidak menegakkan sesuai dengan Tedrij Dengan tuntunan syariat Islam Melalui tahapan demi tahapannya Tapi langsung jihad Dalam keadaan dia belum memahami Akidah yang benar, tauhid yang benar Belum memahami kalimat La ilaha illallah Wa anna muhammadan rasulullah Belum menegakkan sholat bahkan Atau dia tegakkan sholat Tapi putus-putus sholatnya Atau dia tidak tahu tentang sholat itu Sekedar dia tegakkan dia tidak tahu apa makna dan hikmah dari solat itu. Wan sallallahu alaihi wasallam taul afiyah. Maka ma'asyarul muslimin, di sini pentingnya kita memahami Islam dengan baik. Sehingga sebuah rumah tangga akan berjalan dengan baik pula ketika dilandasi dengan syariat Islam yang benar. Allah Subhanahu wa taala memperbisalkan dalam ayat Al-Qur'an ya, selain Rasulullah tadi seperti bangunan yang kita sudah jelaskan. Dalam ayat Allah permisalkan seperti pohon yang kokoh. Islam itu seperti pohon yang kuat, yang kokoh. Alam taro kaifadaraballahu alam tarau alam tarau kaifadaraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kamathalin alam tarau kaifadaraballahu kalimatan tayyibatan kasajaratin tayyibah asluha. Thabitun wa farquha sama' Ta'ti kullaha minkulli Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah membuat permisalan Kalimatan thayyibah kalimat yang baik Kasyajaratin thayyibah seperti pohon yang baik yang kokoh Para ulama mufassirin menjelaskan kalimat thayyibah adalah kalimat Islam kalimat la ilaha illallah Wa anna Muhammadan Rasulullah itu yang pertama. Ibaratnya seperti pohon yang kuat, Asluha hadhabitun kata Allah, akarnya menancap ke bumi. Menembus ke dalam akarnya. Sabitun kokoh. Kalau kokoh akarnya baru bisa cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Wa faruha fis sama. Kalau asalnya akarnya tidak kokoh menancap Jangan bermimpi Cabang-cabangnya akan bisa tinggi menjulang ke langit La abadan Kalau sekejap mungkin Tetapi dengan begitu mudah dia roboh Barakalafiko Begitu sempurna Islam, syariatul Islam Oleh karena itu Saya kembali kepada pembahasan Jangan kita meremehkan perkara salat. Kita wajib setelah kita memahami dengan baik asas akar yaitu kalimat syahada la ilaha illallah an nabi muhammad dan rasulullah baru kemudian kita menegakkan solat di atas asas tersebut maka solat yang seperti ini akan membuahkan hasil yang tahshah anil tanha anil fashshai wal munkar Kata Allah Taala bahawa solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar dan berbagai keutamaan-keutamaan solat yang terdapat dalam ayat-ayat Al Quran dan hadis-hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam semua itu kalau solat dibangun di atas asas yang kokoh ini tadi di atas akar yang kuat barakah lopikon maka sekali lagi dua dalil yang saya sebutkan ini tadi permisalan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rukun Islam itu lima asas Dan yang keduanya adalah sholat Dan sholat itu dimisalkan seperti tiangnya sebuah bangunan Di sini menunjukkan betapa tinggi dan agungnya Perkara kedudukan Islam di dalam sholat Tidak boleh kita meremehkannya Demikian pula dalil yang lain Yang menunjukkan betapa tingginya kedudukan di ini Yaitu hadis Nabi kita SAW yang ma'ruf dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'lanhu hadis yang sahih barakallahu fikum yaitu sabda nabi kita sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yahsabu bil 'abd yaumal qiyamah salatuhu. in sholihat ikanats. aw in sholihat sholihaja shadu sholu sholuhasairu amali sairu amali. Awal yang pertama kali seorang hamba dihisap Oleh Allah di yawmul qiyamah Adalah solatnya Adalah apa? Solatnya Awal yang pertama kali dihisap oleh Allah Di hari kiamat adalah solatnya Jika solatnya baik Maka seluruh amalannya yang lain mengikut menjadi baik Jika solatnya buruk maka seluruh amalannya yang lain pun menjadi buruk. Perhatikan. Subhanallah. Rasulullah SAW menjadikan landasan seluruh amalan. Itu mengikut kepada solatnya. Dan jangan lupa. Pembahasan pertama tadi. Solat itu yang dilandasi dengan apa? Asas dan akar yang kokoh itu tadi. Subhanallah. Poin pertama syahada la ilaha illallah anda muhammad rasulullah yang kedua solat dan seluruh amalan yang lain akan ikut menjadi baik karena tidak mungkin seseorang yang betul-betul memahami asas fondasi akar tadi dan memahami kedudukan solat ini tadi melainkan pasti dia akan menegakkan amalan-amalan soleh yang lainnya dengan baik pasti sehingga nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hari kiamat pasti orang yang seperti ini seluruh amalannya akan menjadi baik bahkan terkadang amalan yang buruk menjadi baik berubah menjadi baik nah bagaimana bisa amalan buruk bisa berubah menjadi baik karena dua asas tadi nah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Ya. Yubadilullahu sayyiatim hasanat. Ada orang-orang, yakni orang-orang yang bertakwa. Ayat ini dalam suratul Imran. Sari'u ila magfiratim min Rabbikum wa jannatin arduha arduhas samawatu wa'ar'u iddat lil muttaqin. Bersegerah kalian untuk meraih pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Allahu Akbar surga seluas langit dan bumi siapa yang tidak menginginkan di dunia ini saja kita punya rumah yang kecil namun indah ya, villa kecil itu sudah membahagiakan luar biasa kebahagiaan tersendiri karena diberi nikmat oleh Allah berupa rumah, villa yang indah pemandangannya baik berapa luasnya surga ma'asyarul muslimin Luasnya seluas langit dan bumi. Allahu Akbar. Dipersiapkan bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa yang bertakwa? Allah sebut dalam ayat ini. Al-Ladzina yunfikuna fissarra'i wa addarra'i wal-kadhimin al-ghaidha Afina an nas Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan au-dhulamu anfusahum Dhakarullah. Wa istagfar. وَاسْتَغْفَرُ لِذُنُوبِهِمْ وَمَيَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّوْلَا yaitu orang-orang yang berinfak. Dalam keadaan sempit masih berinfak. Lebih-lebih dalam keadaan longgar. Miskin tapi masih bisa berinfak. Lebih-lebih dalam keadaan kaya. Subhanallah. Ini orang yang bertakwa. Orang-orang yang memaafkan manusia, selalu memberi maaf. Tidak dendam, tidak egois. Hanya dia yang mau diikuti maunya. Tidak mau toleransi pada orang lain. Ini sifat egois, bukan akhlak yang baik. Akhlak yang baik afina 'aninnas, al-kadzibinal ghad wal afina 'annas, menahan amarahnya dan selalu memberi maaf orang lain. Nah, Walhasib barakallahu fikum Ini orang-orang yang bertakwa disebutkan ciri-cirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah sebutkan di antara ciri-cirinya orang bertakwa itu orang-orang yang yubaddilullahu sayiatihim hasanah. Ya, Allah mengganti kejelekan mereka dengan kebaikan. Ini yang saya sebutkan tadi. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, asasnya benar. Koko akarnya Solatnya benar Baik solatnya Seluruh amalan yang lainnya ikut menjadi baik Bahkan terkadang Amalan kejelekan Yang pernah dia lakukan Justru berubah menjadi kebaikan Menjadi pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Diganti oleh Allah Yang kejelekannya dia diganti menjadi kebaikan Subhanallah Begitu Indahnya Islam Begitu sempurnanya Islam Nah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis ini, Barakalafikum, bahwa solat itu menjadi ukuran di hari kiamat kelap. Kalau baik solatnya hamba ini di dunia, maka seluruh amalannya menjadi ikut baik. Kalau buruk solatnya, seluruh amalannya ikut menjadi buruk. Berarti dia menjadi barometer. Kalau dia menjadi barometer, ini dalil bahwa dia memiliki kedudukan yang kuat, yang tinggi, yang agung dalam Syariat Islam. Barakalafikul. Maka jangan diremehkan. Tegakkan solat dengan baik. Berupaya untuk memahami tata cara solat, mempraktekannya sesuai dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan datang dalam hadis khusus, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Solu kamaro ai tu muriu solli." Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berusaha untuk memahami bagaimana tata cara sholat Rasulullah yang benar, yang sehingga kita mengikutinya sesuai dengan hadit-hadit yang sahih. Nah dalil yang lain yang menunjukkan keagungan sholat ini kita lihat. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hidup beliau sebelum meninggal dunia sebelum beliau melepaskan nafas yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan terus-menerus as-solah as-solah Solat, salat salat jangan kalian lupakan wama malakat aimanukum dan amanah terhadap budak-budak kalian yakni amanah dalam segala hal yaitu di sini disebutkan Rasulullah bagi orang yang memiliki budak dulu di zaman dulu ada budak ada orang merdeka ada budak ya maka Rasulullah mewasiatkan setelah salat kepada kaum muslimin untuk amanah terhadap budak-budaknya jangan seenaknya ini berlaku amanah dalam segala hal dalam segala hal, barakahalafikom. Ya, jadi sebelum Rasulullah mengembuskan nafas terakhir, itu senantiasa beliau wasiatkan abad solat, solat, solat, dan amanah. Ya, oleh karena itu barakahalafikom datang dalam hadis yang lain, datang dalam hadis yang lain, yang ini dalil. Juga menunjukkan keagungan solat dalam syariatul Islam, yaitu akhir yang hilang dari agama ini. Akhir yang hilang agama seseorang di dunia ini adalah solat. Namp, jadi akhir yang hilang agama seseorang di dunia ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salat diriwayatkan dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam latam kudun nurul islam urwatan urwatan fakullaman taqadat urwatan tashabbathannasu billati taliha awwaluhunna naqad as-salah wa akhiruhunna al-hukm awwaluh al-awwaluhunna naqad al-hukm terbalik itu yang benar. Awaluhunna naqdan al-hukum wa akhiruhunna as-salah. Dalam riwayat lain. Awaluhunna naqdan al-amanah wa akhiruhunna as-salah. Perhatikan. Sabda Nabi kita s.a.w. Latangkudunna urul islam urwatan urwatan. Akan terputus tali islam seutas demi seutas. Seutas demi seutas. Lihat bagaimana tali yang dianyam. Kalau terputus utasan pertama, pasti akan menyusul utasan yang kedua, ketiga dan seterusnya. Ya. Itu permisalan. Sebuah anyaman ya tali kita anyam, lalu kita kunci. Setelah itu bisa terpakai. Tapi kalau kuncinya terlepas, utasan pertamanya lepas, itu akan terlepas utasan yang kedua, ketiga menyusul. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan terputus tali Islam ini seutas demi seutas ketika utasan pertama sudah putus maka manusia akan melepaskan pada utasan yang berikutnya manusia akan berpegang pada yang berikutnya karena sudah putus tali pertama putus, ya berpegang kepada yang utasan kedua, putus lepas, ketiga keempat dan seterusnya kemudian kata Rasulullah SAW awaluhunna naqlam awal yang pertama kali yang terputus dari utasan tali itu adalah hukum dalam ruwet lain adalah amanah sifat amanah kalau seseorang sudah tidak amanah dalam kehidupannya di dunia ini berarti itu utasan islamnya yang pertama lepas ya akan menyusul utasan-utasan utasan yang lain perhatikan akhiruhunna Akhir yang terputus dari utasan itu adalah sholat ah. Artinya apa? Kalau di dunia ini Seseorang sudah tidak sholat Itu akhir dari agamanya yang dinilai Sudah Tidak ada Lepas agamanya Subhanallah Betapa agungnya perkara sholat Dalam syariatul Islam Tidak boleh diremehkan nah jadi artinya kalau kita mau mencari pekerja petugas pegawai yang amanah yang paling pertama anda lihat sholatnya dulu jangan anda suruh dia bersyahadalah ilahilillahulana Muhammadar Rasulullah karena asalnya dia Islam KTPnya Muslim cukup dia Muslim orang tuanya Muslim dia Muslim yang disuruh syahadat adalah kalau asalnya kafir atau Islam tapi dia murtad keluar dari Islam maka setelah itu dia mau masuk Islam lagi harus disuruh shahadah lah ilahilillah wa annamuhammadan rasulullah. Adapun yang asalnya Muslim awamul muslimin tidak ada dalil untuk disuruh bersahadah kembali. Oleh karena itu sekaligus saya singgung di sini kesalahan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimun dalam akad pernikahan. Ini munasabahnya akad nikah. Pesta perkawinan. Disuruh kedua mempelai bersyahadah. La ilaha anna muhammad rasulullah. Ini tidak ada sunnahnya sama sekali. Dan ini salah menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Nabi kita Alaihi Wasallam. Ini berbahaya. Ini pemahamannya para terorisme. Yang mengkafirkan pemerintah kaum muslimin secara umum. Karena tidak mau berhukum dengan Islam secara kafah menurut dia. Sehingga harus diperbaharui kembali syahadatnya. La ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ah. Sementara kita ini yang menikah Islam. Muslim-muslimah. Tidak perlu disuruh bersyahadat. Secara formal lagi. Syahadatin secara formal itu kalau mau masuk Islam. Yang disuruh oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, iaitu apa? Ada yang namanya serah terima. Apa itu? Akad nikah. Ijab Qob, kubul. Itu yang disuruh dengan dua saksi, dengan wali. Lainkah hikmah wali? Tidak ada hadis dalam ucapan Rasulullah ataupun dalam perbuatan Rasulullah, perbuatan para Sahabah, Kullah Furosidin dalam akad pernikahan. Mereka menyuruh membaca syahadatain la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tidak ada. Yang ada membaca khutbatul hajah seperti ayat-ayat khutbah nih pembuka yang saya bacakan tadi. Itu. Kemudian ijab kabul. Ya, si wali mengatakan si wali perempuan angkah tuka atau zawaj tuka bibinti dengan anak perempuan saya nikahkan engkau wahai Muhammad misalnya bin Ahmad dengan anak perempuanku yang bernama Fatima binti Hasan misalnya Dengan mas kawin 5 gram emas tunai karena Allah Lillahi ta'ala Sah Si laki-laki mengatakan Kobiltu Aku menerima nikahnya Si Fatima binti Hasan Dengan mas kawin 5 gram emas yang telah disebutkan tadi Tunai karena Allah Maka sah Dua saksi Sah Tidak perlu diulang-ulangi Cukup kalau tidak tenang, tidak apa-apa. Ulangi kedua atau ketiga. Tapi kalau saksi sudah mengatakan paham. Sah. Satu kali saja cukup sah. Lima menit tidak ada. Dua menit bahkan cukup. Akad nikah telah resmi dan menjadi suami istri yang sah. Berumah tangga yang baru. Barakalavikum. Ya, saya kembali tadi kepada pembahasan. Nah, ini sebagai apa? Refreshing. Ya, mungkin sebagian mengantuk, biar hilang mengantunya. Nah, jadi yang menyuruh syahadat itu, itu orang yang kafir atau yang murtad disuruh syahadah kembali. Ah, yang menikah ini Muslim, Muslimah. Ya, maka kembali kepada pembahasan tadi. Kalau seseorang mau mencari pegawai, pekerja, pegawai negeri dan sebagainya. Ya Pembantu Yang amanah Yang pertama anda lihat adalah Sholatnya Tidak mungkin dia bisa Amanah kalau dia tidak sholat Mustahil Mungkin ya Secara karakter mungkin ada Dia tidak sholat tapi amanah Tapi amanah yang dimaksud dalam hal khusus ya Misalnya memegang uang dia tidak kurang-kurangi, ya. Walaupun dia tidak sholat, tetapi itu karakter, ya. Itu tidak membuahkan kebaikan dan berkah, tidak, ya. Karena tidak dilandasi dengan apa? Islam yang baik, ya. Tidak dilandasi dengan syahadah ilahillah. Anna Muhammadur Rasulullah tidak dirandasi dengan solat yang baik. Nah, maka dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW mengatakan, Islam itu permisalannya seperti utasan tali. Ya, terputus seutas demi seutas. Awal yang terputus adalah perkara hukum dan amanah. Ketika orang melalaikan hukum Allah, melalaikan amanah, sifat amanah, dan akhir yang terputus adalah solat. Berarti kata para ulama, kalau seorang solat meninggalkan solat tidak ada yang bisa dinilai. Ya enam. Maka ini dalil bahawa Islam atau solat dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi barakalafikum di sisi Allah Subhanahu Wa Taala enam dan dalil-dalil yang banyak barakalafikum yang menunjukkan Wajibnya untuk kita perhatian dengan solat ini, mempelajarinya dengan baik, menegakkannya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya menutup, karena waktu Barakallahu Barakalohikum, saya ingin menutup dengan pembahasan hukum orang yang meninggalkan solat. Apakah dia Muslim atau dia kafir keluar dari Islam? Ya, maka ada rincian yang diterangkan oleh para ulama al-muhaqqiqun ya yang meneliti dan merinci dalam permasalahan ini pertama kalau orang yang meninggalkan salat sama sekali maka ijma ulama sepakat ulama dia bukan muslim tidak pernah salat sama sekali KTP-nya saja muslim tapi lima waktu salat ditinggalkan maka dia bukan muslim sepakat para ulama tidak ada perselisihan yang kedua, kalau seseorang itu meninggalkan sholat sebagiannya putus-putus. Kadang sholat, kadang tidak. Kadang sholat, kadang tidak. Putus-putus. Maka berselisih kencang, berselisih tajam di kalangan para ulama. Ada ulama yang mengatakan dia tetap bukan muslim. Karena sholat itu lima waktu. Ada yang mengatakan tidak, dia tetap muslim tapi muslim yang durhaka, yang berbahaya. Ya, muslim yang fasik. Yang melakukan dosa besar, yaitu meninggalkan sebagian sholat. Al-Imam Al-Albani rahimahullah sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Profesor Dr. Muhammad bin Umar Bazmul Hafidhahullah bahwasanya Pendapat yang rojik Orang yang seperti itu Tidak kafir Masih muslim Masih muslim Tetapi itu sangat berbahaya Wajib dia kemudian Menyempurnakan solat lima waktunya Tidak meninggalkannya sama sekali Nah, yang saya maksud Solat fardu, solat yang wajib Lima waktu Dalil-dalil dalam Al-Quran Sangat banyak Ya Dalil-dalil dalam hadis Sangat banyak ya, Yaitu Al-Farku Bainal Muslim Wal-Kufur Tarkus Salah Al-Ahdu Bainana Wa Bainal Al-Kafir Tarkus Salah Perbedaan Antara kami dengan kafir Ikatan antara Muslim dan kafir Adalah meninggalkan sholat Dalam lafad Antara Kufur wa Syirki Perbedaan antara muslim dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Walhasil, dalil-dalil, ya, dengan rincian-rinciannya, pendapat yang kuat bahwa orang yang masih menegakkan sholat walaupun dia putus-putus, dia masih muslim. Belum keluar dari keislamannya. Kalau dia meninggal, dia tidak kekal dalam api neraka tetapi itu sangat berbahaya sekali, ya barakah lobikum maka kesimpulannya perhatikan sholat jangan meninggalkannya karena cukuplah di kalangan para ulama madzhab itu terjadi perbedaan yang kencang ya sampai-sampai orang yang masih sholat tapi putus sholatnya putus-putus sebagian ulama Mengatakan dia bukan lagi Muslim Wallahu ta'ala Alhamdulillah Karena waktu yang terbatas Saya cukupkan lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberkahi kita semua Semoga Allah ta'ala senantiasa membimbing kita semua Dalam kehidupan kita Dalam dunia kita dan agama kita Sampai Berjumpa kepadanya Jalla wa'ala Dalam keadaan istiqomah di atas Islam Wabilahi taufiq subhanakallahumma wabihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiru kawatubu ilaik akhiru dakwana anilhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh